14. Приблизно одночасно з тим, як «Ейвері» мокрого і тремтячого, штовхали тунелем між передньою і задньою половинами, літак «Челленджер Інституту» 940НФ на хвості і паперова промисловість «Мейну» на фюзеляжі здіймався в небо з Ері в Пенсильванії з повною штурмовою командою на борту. Коли літак досягнув круїзної висоти і взяв курс на містечко «Алколу», Тім Джеймісон і Венді Галіксон проводили Люка Еліса в управління шерифа округу Фейрлі. Багато шарнірів у синхронному русі. «Це Люк Еліс», – представив його тім. «Люк, познайомся з помічниками Фарадеєм і Віклоу». «Приємно познайомитися», – сказав Люк без особливого ентузіазму. Біл Віклоу роздивлявся побите обличчя Люка і прив'язаний вухо. «А що з іншим чуваком?» «Дова історія», – втрутилася Венді ще до того, як Люк устиг відповісти. «Де шериф Джон?» «У Данінгу», – відповів Біл. «Його мама там у для літніх. В неї, ну, знаєш...» Він постукав собі по скроні. «Казав, що повернеться біля п'ятої, хіба що вона себе добре почуватиме. У такому випадку залишиться і повечеряє із нею». Він зиркнув на Люка, побитого хлопця в бродному одязі, у якого ніби табличка. Втік з дому на шиї. «Щось термінове? «Хороше запитання», – сказав Тім. «Таго, ти знайшов, що Венді тебе просила?» «Знайшов. Якщо зайдеш у кабінет шерифа Джона, можу тобі переповісти». «Нема потреби», – відказав Тім. «Не думаю, що ти мені розповіси щось таке, чого Люк ще не знає». «Ти впевнений?» Тім глипнув на Венді. Вона кивнула. Тоді на Люка, який знизав плечима. «Так. Добре. Батьків цього малого, Герберта і Еліни Елісів, «Обили у них вдома сім тижнів тому. Застрелили у спальні». Люку здалося, ніби душа його вилетіла з тіла. Цятки не повернулися, але саме так він почувався, коли вони з'являлися. Він ступив два кроки до крісла перед диспетчерським столом і завалився в нього. Крісло відкотилося назад і впало б на нього, але спершу вдарилось об стіну. «Люку, тримаєшся?» – запитала Венді. «Ні». «Так. Наскільки це можливо? Ті мудаки в інституті, лікар Гендрікс, місіс Сікс, бідоглядачі, казали, що з батьками все нормально, все добре, але я знав, що вони мертві ще до того, як у комп'ютері побачив. Я знав, але все одно це... це жах». «У тебе там комп'ютер був?» – запитала Венді. «Так». Здебільшого для того, щоб гратися чи дивитися відео на ютубі, нічого серйозного. Сайти з новинами були заблоковані, але я знав, як це обійти. Вони мали б моніторити мої результати пошуку і впіймати мене, але вони були просто недбалі, незрозумілі, інакше б я не вибрався». «Про що він бляха говорить?» – спитав Віклов. Тім похитав головою. Він поки не відвертав уваги від Тага. «Ти ж не від поліції Мінеаполіса це дізнався, так?» «Ні, але не тому, що ти мені так сказав». «Шериф Джон вирішить, з ким зв'язуватись і коли». «Тут усе так працює. А поки що достатньо інформації дав Google, Він зміряв люка поглядом. «Я тобі не довіряю». Він є в базі даних Національного центру зниклих та експлуатованих дітей. А ще про нього боку новину Стар Трібюн Мінеаполіса і Пайонір Прес сент пола «Боку. Багато. Французька». «У тих статтях сказано, що він малий вундеркінд. Дитина геній». «Важко не погодитися», – озвався Біл. «Багато довгих слів знає». «Я ж перед вами», – подумав Люб. «Говоріть про мене так, щоб було ясно, що я тут». «Поліція не називає його фігурантом», – сказав так. «Принаймні, про це нема в статтях, але вони, звісно, за Любки б його допитали». Настала Люкова черга заговорити. Ну, звичайно, допитали б. І першим запитанням було б найпевніше «Малий, а де ти дістав ствол?» «Ти їх убив. Біл поставив це запитання цілком буденно, ніби просто знічив я. «Краще скажи правду зараз, малий. Це тобі вельме допоможе». «Ні, я люблю моїх батьків. Люди, які вбили їх, викрали мене». «Я їм потрібен не тому, що отримав 1580 балів на академічних тестах, чи тому, що можу розв'язувати складні рівняння в голові, чи тому, що знаю, що Гард Крейн наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна у Мексиканську затоку. Вони вбили маму і тата і викрали мене тому, що іноді я можу згасити свічку самим поглядом, чи перевернути тацю для піци в рокет піці Порожню тацю. Повно я б не зрушив з місця». Він підняв погляд на Тіма з Венді і розсміявся. «Мене б навіть на роботу вдовбаний придорожній цирк не взяли б!» «Не бачу в цьому нічого смішного», – спохмурнівши промовив так. «І я не бачу», – підтримав Люк. «Але іноді все одно сміюся. Я багато сміявся зі своїми друзями, калішею і ніком, хоч там нам було зовсім невесело. Крім того, літо було довге». Цього разу він не засміявся, лише всміхнувся. «Ви навіть не уявляєте, наскільки!» «Думаю, тобі не завадило б відпочити», – сказав Тім. «Так, а є вільні камери?» «Є!» «Ну, то, може, ми...» Люк відступив назад. Обличчя пронизала тривога. «Ні за що!» – Тім здійняв руки. «Ніхто тебе не замкне. Ми залишимо двері прочиненими. Ні, будь ласка, не треба, будь ласка, не змушуйте мене йти в камеру!» Тривога змінилася жахом, і Тіму перше повірив, принаймні частково, в історію хлопця. Про надприродні сили – це херня, звісно, але він уже бачив раніше таке. Погляди поведінку дитини, з якої знущалися. – Окей, а що скажеш про диван у зоні очікування? – Венді вказала пальцем. – Він уже старий, але зовсім не здалий, я там кілька разів спала. Якщо це правда, Тім ніколи цього не бачив, зате малому стало помітно легше. «Так, давайте». «Містер Джеймісон, Тіме, флешка ще у вас, так?» Тім дістав її з нагрудної кишені і простягнув. «Ось». «Добре». Люк потрюхикав до дивана. «І краще перевірте того містера Голістера. Я майже повністю впевнений, що він дядько». Так і Біл кинули на Тіма ідентичні сторопілі погляди. Тім похитав головою. «Люди, які за мною спостерігають», – пояснив Люк. Вони прикидаються, ніби хтось із них – мій дядько, чи кузен, чи просто друг сім'ї. Він помітив, як Таги Білл в раз закочують очі, і знову всміхнувся. Це одночасно втомлювало і веселило. Ага, я знаю, як це звучить. Венді, може проведеш наших колег у кабінет Шерифа Джона і введеш у курс справ стосовно того, про що нам розповів Люк? Я залишусь тут. Ага, лишайся. Сказав так Бо доки Шериф Джон не дасть тобі значок Ти всього лише місцевий нічний патрульний Взяв до уваги Відрік Тім А що на флешці? Запитав Біл Не знаю Коли Шериф повернеться, усі разом і подивимося Венді провела двох поліцейських У кабінет Шерифа Ешфорта І зачинила двері Тім почув приглушені голоси Зазвичай у такий час він лягав спати Але зараз бадьорість сповнювала його як ніколи він не почувався так, ще відколи покинув управління поліції Сарасоти, мабуть. Йому хотілося знати, хто насправді цей хлопець, що ховається за цією скаженою історією, де він був і що з ним сталося. Тім узяв чашку кави з кавоварки банну кутку. Кава була міцна, але придатна для пиття, на відміну від тієї, якою він зазвичай частувався близько 10-ї години, коли зазирав у відділення під час нічних обходів. Він поніс чашку назад до крісла диспетчера. Люк або справді заснув, або добре вдавав. Мимохідь Тім узяв швидкошивач із списком усіх підприємств Дюпрея і зателефонував у мотель. На дзвінок ніхто не відповіли. Схоже, Голістер таки не повернувся у свій блощичник, що нічого не означає, звісно. Тім повісив слухавку, дістав з кишені флешку і роздивився її. Це, мабуть, теж нічого не означає, найпевніше, але, як наполягає так Фарадей, тут слово за шерифом Ешвортом. Вони почекають. А хлопець тим часом нехай поспить. Якщо він дійсно приїхав сюди у вантажному вагоні з самого Мейну, йому цей сон не завадить. 15. Челенджер з одинадцятьма пасажирами на борту, Місіс Сіксбі, Тоні Фізали, Вайноною Брікс, лікарем Евансом та об'єднаними загонами Рубінових та Опалових торкнувся землі в алколу 15 по п'ятій. Задля зручної комунікації зі Стекгаузом цю команду назвали загоном золотих. Місіс Сіксбі першою зійшла з літака. Дені Вільямс із Рубінових і Луїс Грант із Опалових залишилися на борту, взявши на себе турботу про особливий багаж золотих. Місіс Сіксбі стояла на асфальтобетоні, незважаючи на приголомшливу спеку, і з мобільного телефонувала на стаціонарний телефон свого кабінету. Відповіла Розалінда і одразу ж передала слухавку Стекгаузу. «Ти вже...» – почала вона, але змовкла, коли пропустила пілота з його напарником, які мовчки пройшли повз. Один з них раніше був у повітряних силах – Інший у Нацгвардії. Обидва мали вигляд нацистів зі старого сіткому «Героя Гогана». Нічого не бачать, нічого не чують. Їхня робота – суто перевезення. Тільки, но вони щезли, місіс Сіксбі запитала Стекгауза, чи він уже щось чув від їхньої людини в Дюпреї. Звісно ж, чув. Еліс набив собі гулю, коли вистрибував із поїзда. Головою лупнувся у псимофор. Миттєва смерть від субдуральної гематоми вирішила більшість наших проблем – але Голістер каже, що малий навіть не виробився. Чоловік, що працював на автонавантажувачі, побачив Еліса, заніс його на склад біля станції, викликав місцевого лікаря. Той прийшов. Трохи пізніше підійшла поліцейська. Вона з тим першим мужиком забрали нашого шмаркача до шерифа. У малого перев'язане вухо, в якому був трекер. Деніс Луїсом вигулькнули з літака, тримаючи по обидва боки довгий сталевий ящик. Вони знесли його по трапу і затягли всередину. Місіс Сікс зітхнула. «Ну, цього варто було очікувати. Ми й очікували. Це ж маленьке місто, так? З маленькими правоохоронними органами». «Та там, добра Добраніч, каже», – підтвердив стекгаус. «І це ще не все. Наш чоловік каже, що шериф водить великий сріблястий пікап «Титан». І він не був припаркований перед відділком чи на майданчику для працівників поруч». Тож Голістер пройшовся до місцевої цілодобової крамниці. Каже, що чурки, які там працюють, це його слова, не мої, усе про всіх знають. Той, який був на сміні, розповів йому, що шириф заїжджав і взяв пачку свішер свіц. Свішер свіц, марка сигарет. Сказав, що їде відвідати маму, яка чи то в притулку, чи то в госпісі, чи щось таке в сусідньому місті. Але сусіднє місто десь миль за тридцять. «І яким чином це нам допомагає?» Місіс Сіксбі обмахувала блузкою собі шию. «Я впевнений, що копи в такому загумінку, як Дюпрей, дотримуватимуться протоколу, а якщо так, то вони просто триматимуть малого в себе, доки не прибуде бік-бос. Він і вирішуватиме, що робити далі. Скільки часу вам туди їхати?» «Дві години». Може й скоріше, але ми веземо багато забавок, тому було б нерозумно перевищувати швидкість Правильно кажеш, сказав Стехгаус Послухай, Джулія, селюство Дюпрея може в будь-який час зв'язатися з копами Мінеаполіса, а то й вже зв'язались У будь-якому разі це не має значення, ти ж розумієш, так? Звичайно Про будь-який безлад, з яким доведеться розібратися, будемо думати потім Наразі нам треба вирішити питання заблукалого малого. Стикгауз мав на увазі вбивство. І цього, напевно, не минути. Убити Елліса і будь-кого, хто заважатиме. Такий безлад неминуче потягне за собою дзвінок з нульового телефону, але якщо їй вдасться переконати той шепелявий голос на іншому кінці, що проблему вирішено, мабуть, вдасться зберегти життя. А може навіть роботу, хоча вона цілком може обійтись життям, якщо до цього дійде. «Я знаю, що робити, Треворе. Дай мені це зробити!» Місіс Сіксбі завершила дзвінок і пішла всередину. Вентиляція повітря в невеликій кімнаті очікування вдарила їй по спітнілій шкірі, наче ляпас. Усередині чекав Денні Вільямс. «Усе готове?» – запитала вона. «Так, мамо. готові до рок-н-ролу. Беру керівництво на себе, як тільки ви скажете». Під час польоту з Ері Місіс Сіксбі здебільшого сиділа у своєму айпаді. «Ми ненадовго зупинимося на виїзді 181. Там я й передам керівництво тобі. Підходить?» «Цілком і повністю». Решта стояли на вулиці. Жодних чорних позашляховиків із затонованими вікнами. Лише три мамські фургони непримітних кольорів – блакитного, зеленого і сірого. Сирота Енні була б розчарована.